Zindikata maa untsak baduk, untsa juitenduk. Azken urte hoiten ez nia untsa saltsen diage, gazna untsa saltsenduk. Beharteagu bethie egon beha, kasu egin, eta hor hor hor hartazik izan dena, kalitatia eta gazten, gaztek, beharteagu gaztik guen AOP-ean barea pentsatu gazten, gazte plantaztea, mom hoy hoy sutia de radio continaldetik mm. contique uh, un chat que uh, eginiparduk uh,